Salaamu alayka ya, ya Rasulullah Ya'udhu billahi min al-shaytanir-rajim Bismillah il-Lahman il-Lahim Alhamdu lillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala seyirina wa nabiyina Muhammad al-Sadiq al-Wa'l-Amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah razumna laa sahla illa maa jajaltahu sahla وأنت, اذا شئت, تجعل l'hazna sahla sahla Wa'ala drago l-Husbudaru koji nas je uputio na pravi put i počastio nas da budemo u ovoj hladnoj noći na mjestu koje je njemu najdraže. Molimo gospodara da nas pomogne da uvijek budemo na onim mjestima sa kojima je on zadovoljno namjen. Salavat salam njegovome vidjeniku Mohamedu, častnoj prementoj porod s vrlima shagma, neka je mir i spas svima onima koji nose istinu, zovu istine i mole gospodara da ovaj svijet napuste sa istinom. Molimo gospodara da nas učini od njih. Gospodaru, zaista ništa nije lahko, sam onoga što ti ne olakšaš, pa te molimo, olakšaj nam Gospodar samo ono što je za nas dobro na oba svijeta. Draga braćo i svebude, mi se i dalje družimo sa hadisma koje nam je sabrao Imam Buharija u svojoj hadiskoj zbirce. pri nego što prijeđemo na hadijs koji ćemo danas ako mogu da pročitati, samo da vas sebe podsjetim, na jedan hadijs koji je zabilježen kod imama Malika u Muvata i u drugim hadijskim zbirkama, da je Allah Želešanuhu dozvolio džehennemu dva puta da opomjene ljude na sebi. Pa je Resulullah s.a.v. rekao, kada vidite najžešće ljeto, najveću vrućinu u ljeto, znajte da je to samo dio žestine džehennemu. Isto tako kada vidite najžešću zimu, znajte da je to samo ona zima, koje ima u džehennemu, je će kazna u džehennemu biti i kroz vatru, i kroz da nas gospodar sačuva jednog i drugoga, i kroz smrzavanje. Ova, ova velika azima je, kao što vidite, mnoge ljude prikovala u njihovim kućama. Hvala gospodaru, nas je gospodar počastio da večeras budemo u džani. Kako ulema kaže, Hazreti Hasan al-Basri je rekao, El hasanetun nurun fil kalbi, puvetun fil bedenu. Kaže, znajte da je dobro djelo koje učiniš svjetlost u tvome srcu i snaga u tvome tijelu. Dakle, kad pot insan učini nešto što je dobro, gospodar mu daje svjetlost u srcu preko tog dobra, dobra i daje mu snagu u tijelu. Vaseji etu, a loše djelo je, zulmetun fil kalb, jetmina u srcu. Vavahnun fil, fil beden, i slabost u tijelu. I ovo što se dešava, danas javim vas, zamolio draga braća i sestre, da ne trošimo svoju energiju, da pokazujemo i dokazujemo ljudima šta sve nije. Potrudimo se da svojim životima živimo ono što jeste. Jer vrlo često ličimo na one koji ubijaju komarca, a neće da isuše močvar. Dokle god močvara postoji, komarci će dolazit. Grijes su poput komaraca, a močvara je nesvjesnost ljudi o uzvišenom gospodaru ko zanemari gospodara, ti ih možeš milijon, ne, ne hiljadu, ne deset hiljada, ne stotinu hiljada argumentata Možeš milijon argumentata iznijeti, on te neće. On te neće poslušati. I zbog toga, na samom početku, da se sjetimo ovog velikana koji nam i ovu hadijsku zbizu ljubimio, da ga se sjetimo fatihom ili dovom ili zain lila en fadija. 42. poglavlje u knjizi o namazu babu l'kismeti, vatarih, il'kinu i fil' mesjic. Poglavlje, dijeli dva i vješanje grozdova u samoj džami. Taale, Ebu Abdullah, al'kinmu, al'izku, wal'ithnani, qinvani, wal'jamatu, ejdan, qinvanum, mistu, sinun, wasinvan. Ebu Abdullah, imam Buharija, kaže da riječ grozd je azk, doslovno grože koje je još uvijek onom svome poju, kada, kada nije već rasparčano. Kaže, množina i dvojina ove riječi Pinuanun e, tak po potrebi će sinuni sinun. Ovdje prije nego što uđemo u sami hadis koji u poglav, nemojte da vam nemojte da vam bude čudno ovo grozdovi. Koliko su ljudi prije cijenili ono što im Allah daje. Da poslanikovoj sallallahu alejhi ve sellem džami kad bi ljudima prispjali plodovi, oni bi donijeli te plodove. I zato kad se kaže Grozdovi u poslanikovoj džamiji, šta su ljudi radili? Prispjelo je grože i on onda da bi podijelio dio od onoga što mi je gospodar dao, odmah odnesi u poslanikovu džamiju i po zidovima poslanikove džamije stavi ko uđe u džamiju da može od toga uzijeti. Posebno da mogu uzijeti oni koji su, šta, siromašni. Jer njima je teško doći, jer se to voće, isto kao i danas, hvala gospodaru, nama je Haman svo voće otprilike pristupačno. U to doba to se smatralo dragocijenom vočkom i onda su plemeniti jazhajbi kojima je gospodar dao, da imaju šta su radili, uzimali su grozdove i stavljali. Čak se kaže da je Hazreti Moaz radijallahu anhu bio zadužen od strane Resulullah vasalem, da prati kako se to to što ljudi donesu kako se dijeli. Također ovdje babu pismeti eh, poglavlje dijeli dva imate u jednom hadisu Resulullah s.a.v. se kaže kada vidite čovjeka da kupuje ili da prodaje u džami recite mu Allah ti ne da oberekete u tvojoj trgovini i kada vidite čovjeka da u džami kaže izgubio sam ovo i viće među ljudima da izgubio recite mu Allah ti ne vrati ono, ono što si izgubi. Imam Buharija s ovim poglavljem hoće da nam kaže da je dozvoljeno I ono od unjaluka poput djelidbe. Većina pravnika kaže da je kupoprodaja u džami mekru pokuđena. Zašto? Jer džamija nije za toga. I često sam govorio, na primjer, kod nas imate to kao je ušao među ljude. Pa se popnije na mimber pa počne da najavljaju. Ima ovaj časopis, ima ova knjiga, ima ova knjiga. Najsmješniji još autor dođe. Drži hudbu ljudima i kaže ima moja knjiga pa je možete kaži tamo za vratmak. Bolam, stojiš na mjestu gdje g <laughs> Stojao i zloupotrebljavaš poziciju koju ti Allah daje daš hanu da ljudima nešto lepo kažeš da i nego gospodara podsetiš. I zbog toga imam Buharija ovdje kada kaže djelit dva hoće da kaže da se može od unjaluckim stvarima i od unjaluku generalno i u džami i u džami se može deseti djelit dva na primjer novca djelitba zašto zato što hadis koji je u ovom poglavlju spomenut upravo o tome govori. وقال ابراهيم بن عبد العزيز بن صہیب عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال ود ابراهيم عبد الله بن صہیب وانس هي مشارا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال داينكوا اعطي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحر دول يس قد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدن از زبيت المال للمسلمين من البحر قالوا علماء ده ازنس بيو ني منيه ني више него 100000 درهم To je ogroman iznos. Fa qale unfu ruhu fil mesjid. Pa je Rasulullah s.a.v. rekao, kaže, dijelte ga u džami. Ima novca, ko dođe, ko zatraži, nek dobije novac. I subhanallah, nek vam neumpadne da je bilo u muslimanskoj povijesti vremena kada su ljudi tražili kom je će dati za ekijat. Sada katol I kaže u nisu ljudi odbijali zato što im nije trebalo. Nego su osjećali da je njihova obaveza da zarade za svoj život i nisu zbog toga uzimali. Načemu nemaš kom je dostavno da dani. Rasulullah kaže dajte u mesdžid. Raširite to u, u džamii. Stali su i da da jelo. Wa malin utiya bihi Rasulullah sallallahu alejhi Kaže to je najveći iznos koji ikada donesen pred Rasulallahu sallallahu alejhi Naravno imate i drugi datak kada je Rasulullahu jedan od jevreja koji je preselio primio islam pa preselio u Vidicci jedno Dao Resulullahu, doslovno njemu lično, Resulullahu dao 7-8 bašći oko Medine. Najbolji bašći. Resulullah i nije ni primio, nego rekao sve je to musliman. A porodca Mohamedova smije od toga, a jest drugi muslimani, ne smiju ništa od onoga što tamo uspije ostati za kasnije. Nego kad plodovi prispiju, mogu i oni jest koji drugi muslimani. Ali ovo je konkretno novac. Znači najveći iznos koji je došao. Znači jedan, Dirhem je od pilke, negdje 3-4 grama srebra, to je ogromna kolčina. Ogromna kolčina, 100.000 puta 3-4 grama, ogromna kolčina novca. Fahaređe Resulullah s.a.v. i na salati u alam i altefitili. Kaže, doslovno Resulullah je ušao da obavi namaz. Da klanja kao imam ljudima, azhab koji prenosi ovaj hadis nije se ni okrenuo prema tom novcom. Kod nas sa čilim promijenim i odmah, jo, mašala što je. A vidi što je. Zašto? Zato ja sam u džamiju došao kako je sultan pručio. Ja, iuhaladina, amen, uzkurullaha, dihren, kathira. O, vjernici, Allaha mnogo spominjite. I sve što ti pomaže da se gospodara sjećaš je dobro. Pa makar to bio lijep čilip. Pa makar to bio lijep ambijent. Ali ne treba insa u tom lijepom ambijentu gledat sliku, nego treba gledat suštitu selma kada je završio salat je kada je završio resulallahu sallallahu alejhi ve sellem sa namazom došao i sjedao nedaleko tog novca fama kana yara ahadan illa ata svakog akoga bi vidio resulallahu sallallahu alejhi ve sellem bi reka uzmeo od ovoga novca i to je karakteristika ljudi koji dobro razumiju stvarnost ti nekada dadnješ onome možda koji ima da bi njega potaknu da i on daje. Jer znaš da taj novac ti ćeš njemu dat neki iznos. On to neće zadržati za se. On će to proslijediti drugim. Idh dja'e ul-Abbas. Kad mu dođe njegov amidža, Hazreti Abbas. <tus> fa tale, ya Rasul Allah, aotini. Kaže, Allaho poslani će da imeti. Fa inni fa adajtu nefsivo fa adajtu aqilan. Jer sam ja na bedru kada su nazarobili muslimani. Jer je bio natjeran da izađe na bedr kao neprijateljski vojnik iako nije imao nikako neprijateljstvo prema Resulullah zarobljen je bio, kaže ja sam Boži poslaniće, veliki dio svog imetka dao da otkupim sebi i otkupim svoga sina Akila fa tale levu Resulullah sallallahu alihi wasallam pa mi je Resulullah sallallahu alihi wasallam rekao uzmi fa hasafi teubihi pa je ovaj uzeo tovart svoju odjeću znaš kako ljud kad hoće da u odjeću stavije uzmi je džemper, pa podrat trpa Subhan. Suma zahaba yuqiluhu falan yastati'. Toko je uzeo kaže kad je krenuo da ustane ne može da ustane. <laughs> Subaha sallallahu alejhi ve sen, kako je postanije rekao, kaže da ima sin Adamov dolim zlat. Poželio bi još jedan. Ma mala, famabni Ademe illa at-turab. Ono što će kaže jedino na usta čovjekova je kaže zemlje. Toga mu neće biti dosta. Subhan. Fa Ta tale, ja Allah u'mur ba'dahum jerfa'uhu li, jerfa'uhu li ilaja. Kaže, Allahu poslaniće, gdje nekoga zaduždam pomogne da ovo ponesi? Taale, reče mu Rasulallah, ne, ne, tu stina, to varju ti sa mnom si. Subhanallah, Subhanallah Azreti al-Abbas je bio jedan od najdaražljivijih ljudi. Nikoga Rasulallah od svoje poroci nije uvažavu koliko je Abbas. Čak ona su, suša, kad je bila velika, znate da je Hazreti on me rekao, gospodaru moj, mi smo tebe molili tvojim poslanikom, a sad te molimo Abbasom, a miđom tvoga poslanika. To je taj Abbas. Kaže, pa je on, kaže, odvadio malo. Ono što je na tovarju odvadio malo, ne bi uspio ustati s tim. Kaže, pa je pokušao opet da Fa Ta tale, ja, Resulallah, kaže, Allahu poslaniće, u umur ba'dahum, jer fahu aleje. Kaže, sad Boži barem im, kaže, naredi da, da mi pomognu da se ja natovarim time, ne da nosi samo. Kaže, Resulallah, na, neću. Fa nese na minu, pa on opet odvodio dio toga. Thumme dehebeju pilluhu, pa je opet pokušao da se dignem s time. Treći put. Fa Ta tale, ja, Resulallah, i opet zamali, Allahu poslaniće, u umur ba'dahum, jer fahu aleje. Daj barem nek me Allahu poslaniće natovarje time. قال لا تجد الله رسوله صلى الله عليه وسلم. صاحبنا الرسول je govorio: "Divan li je i metak čest to insan." Protiv toga je Resul bio da insan bude fukar. "Divan li je i metak čest to insan." Al ovo je ovo je lekcija sada. فرفاه انت علي Pa onda na kraju Abbas reku ako nije ćeš Boži poslaniće, nekome reći da meni pomogni, kaže, ne barem i ti pomozi da. <laughs> <laughs> Četvrti put, Resula s.a.v. iako voli Amidžu svog, pa je Hazreti Alija je znao ljubit ruke ovome Abbasu. Toliko ga je poštovoj uvažao. To jedini Amidža koji je ostao Resula s.a.v. I od poštovanja čovjekovog prema njegovome babi je, da dvoje pazi, da pazi svoje Amidže i babinu porodicu i da pazi koga? bavina babi. Kada održavaš vezu sa babinim bližnjima kao da održavaš sa babom i kada održavaš s babinim prijateljima kao da održavaš sa babom. Kaže Resulullah s.a.w. Kaže, pre, prenosaj, fe nese reminu, i ovaj na kraju dobro odvadio. Onda je uzeo to, podvezo ono što je natovadio i kaže prebacio preko svoga ramena. ثم انطلق ازاتيم يكرين و달 فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع ابصارهم رسول الله قال صلى الله عليه وسلم كذا حتى خاف علينا قلنا ام سنيه يجوب ويسب عجبا من حرسه شودе че сколько он жарко тохтио да узми فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم رسول الله صلى الله عليه وسلم a da je ostao jedan jedini dirhem od onog novca koji je donešan. Sve je podijeljeno bilo, mislim. Subhanolno, ovaj, ovaj hadis je značajan iz mnogo razloga. Ja ću pokušati samo nekoliko bitnih lekcija. Najprije, vi znate da je jedna od najopasnijih bolesti kod čovjeka pohlepa. I zbog toga, kada molite gospodara, Molite ga da vam dunjaluk bude u rukama vašim i u srcima vašim. Molte Allah da nemate pohlepu jer onaj ko ima pohlepu ne može se nikada zasti, koliko god da dunjaluka ima, ne može se nikada zasti. I zbog toga Resulullah sallallahu alaihi ve u ovom hadisu pokazuje kroz odnos prema jednom od najbližih ljudi sebi. Znate da je gasulio i ukopo Hazreti Abbas Resulullah sallallahu alaihi ve sellem Preselio je za vrijeme i lafeta Osmana. Kaže, Hazreti Osman i Omer nikada pored ovog čovjeka nisu prošli na konjima. Siđu sa konja čisto ispoštovanja poštovanja prema njima. Ono što je nama bitno jeste da jedan hadis koji nas usmjerava u razumijevanju ovoga hadisa. Kaže, hadis kucije. Kaže, Boži poslanik, vselem, došao mi je Melek Džibril i kazao mi je i kazao mi je da ne niko čeniko umrijeti. Hata testek mila rizqaha wa ajalah. Dok ne pojede svoju nafaku koju mu je Allah odredio i dok ne ispuni svoj ejal, ne dođe njen ni njegov trenutak smrti. Kaže fattakullahe wa ajmilu fi Pa Allah budite svjesni ove dvije stvari. Budite svjesni da imate ejal, da imate trenutak kada napuštate svijet, i budite svjesni Allaha da je vama vaša nafaka zagarantovana kad bi svi na svijetu sokrinjali protiv vas. Da vam uzmu jedan dio te, jedan gram tina fakje ne mogu vam muzika kaže resulullah Allaha budite svjesni i na lijep način tražite na faku dalje kaže resulullah sallallahu alejhi ve nemojte da vas navede to što nekada na faka sporije dolazi da tražite gledate danas gledate danas šta se dešava da tražite na faku tako što želite Allahu džellelahu džalaluhu biti neposlušni Nemojte da vas navedi to što je na faka sporija. Možda ti ja pitam šta je veće, pet ili deset? Kažu deset, nije bogam, pet može biti veće. Pet maraka od halala je puno veće nego milijarda od halama. Nekada znaš kifli pojesta svojim prijateljima i prijateljcama i poptvodi vodi. ti bolje nego da se na teletinu s nekim otišao s kojim tvoje srce se ne može složiti. Pojedeš Kifla rekao bi insan šta je tu posebno, ništa ali osjećaš se ispunjenije, radosnije, napunio si svoj stomak bismilu si, ilhamdulillah, rekao na početku i na kraj završan. Kaže Resulullah s.a.v. Znajte, nemojte, kaže, da vas navede to što nekada na faka sporije dolazi. Nemojte da vas navede, da je tražite kroz neposlušnost Allah. Jer ono, gledajte, kraj i djela, jer ono što je kod Allaha, jer ono što je kod Allaha uzima se, Samo pokornošću njevu. Dakle, ako hoćeš da dobiješ na alku i na vijetu. I zbog toga, vjernik i vjernica su dobitnici na oba svijeta. Nevjernik je sigurno gubitnik tamo na ovom svijetu, može biti privigni dobitnik, dobijen. Ima novca, ima utjecaja, im Samo vjernik dobija na oba svijeta, samo vjernica dobija na oba svijeta. To je prvo, dakle, imati. Ovo Melek Džibril dolazi i Rasulullah kaže, slušaj, Bože i poslanici, on Muhammed neće umrijetiinsa dok ne poide svoju nafaku i dokle god ne dođemo njeh endža. Zato treba Allahu biti svjesna i na lijep način na faku tražiti, trudom, naporom, nastojanjem. I sad ovdje hoću da vam kažem da je jedna od najbitnijih karakteristika vjernika i vjernice njegova i nije na ovisnost od ljudi. I kada su jednog od velikana pitali, kaže, ko su ti koji su istinski znalci? Kazao je, taj ashab istinski znalac je onaj koji radi i po onome što, što zna. Pa su, pa su pitali toga ashaba Abdullah ibn Salama, kaže, a kako to da ode nekada znanje od onoga koji ima znanje? Kaže, od, znanje ode zato što je on pohlepan. I zato što traži svoje potrebe kod ljudi, a ne kod Allaha Đalešana. Vrlo je bitno da imamo na umu da ruke, vidite, mi u dobi ovako stavimo ruke. To je odsuneta Rasulullah s.a. Odsuneta je da se čak dignu ruke iznad lavi. Odsuneta je da se ruke okrenu prema licu. Sve je to odsuneta Rasulullah. Zapamti ako si prema Allahu ispružio ruke ispružila ruk. Nastoji da u životu ni prema koni Ne isplužaš okay, osim prema Allah. I tvoje dostojanstvo je u tome. Koliko je opasno od ljudi tražiti, samo jedan hadis. Kaže, čovjek će tražiti od ljudi. Kaže, la te zalul meseletu bi ahadikum, hatta jelka Allah. Kaže, toliko ćete tražiti od ljudi, da ćete doći kod Allaha Đalešanu, u lise ala očiji muza'atun lahm. Doće čovjek na sunnijem danu. nećemo mu biti nikoliko jedan komadić mesa na licu. Jer onaj ko moli od ljudi, idemo mu dostojanstvo kod gospodara. I zato je Rasulullah s.a.v. još kao dječak od 10-11 godina radi. Zašto? Da nam pokaže da da insan treba raditi za svoj život i da treba pridređivati za svoj život. Ovaj hadis nam pokazuje konkretno kolika je bila darežljivost Rasulullah s.a.v. On sebi ništa od tog novca nije ostavio, čak što je više Resulullah sallallahu alaihi wa nikada od sadake nije ja. I tako su ga čak prepoznali sledvenice ranih objava. Neće da jede od sadake. Zašto? Jer je sadaka čije pravo? Pravo, fukari. Nemoj ulazit, fukari u njeno pravo. Koliko je također još jedna, jedna bitna stvar. Kaže Hazreti Alija <kuh> i to izreka koju, koju bih volio da evo, zapamtimo zajedno. Kaže najviše najviše čovjekovu pamijet može pohlepa zamutiti. Najviše čovjekovu pamijet može pohlepa zamutiti. I kaže Hazreti Alija, nemojte misliti da alkohol zamuti pamijet koliko može zamutiti pohlepa. Ni alkohol ne može čovjeka slijepim učiniti koliko ga može učiniti. Šta? Pohlep. nas gospodar sačuva o to. Na kraju samo da vam spominjem jedan, jedan događaj iz života Resulullah s.a. A to je kada je Nakon bitke na Hunejinu, kada su muslimani dobili od, od zarobljenog pljena, dobili su svakome od muslimana, pa je dio Resulullah, salallahu alaihi wa sallam, bila jedna mala dolina ispunjena ovcama, ispunjena devama. Jedan od ljudi koji još nije čvrsto bio u islam, je došao kod Bože i poslanika, salallahu alaihi wa sallam, i pitao, čija je ovo dolina? Čija je ovo dolina? Kada je Rasulullah s.a.w. rekao, tvoja ako hoćeš. I samo je to dao, jer je to bio udio Rasulullah s.a.w. Kaže, tvoja ako hoćeš. Kaže, taj čovjek ovo darivanje i ovo izdvajanje može uvratiti samo onaj koji je vjerovjesnik. I vi, pazite, mi, alhamdulillah, imamo u našoj povijesti, imamo ljude koji su tako udarivali. Ličili su na poslanika s.a.w. Kada je naš rahmetli prijedsednik dobio, mislim da se radio, 200 hiljada dolara nagradi. Vi znate da on sve te, sav taj novac dao da se, da se napravi školu. Ništa sebi ni ostaje. Mi imamo, alhamdulillah, imamo takvih ljubi. I ako umog da imat ćemo ih još, zašto? Kada budeš svjesta da tvoja nafaka tebi dolazi. I da ti je drago da si ti zaradio novac. I da si ti stekao halal obskrb. Nego da ti bilo ko drugi dati ovaj ovaj hadis je vrlo bitan u našem odnosu prema Dunjalu vjerujte da moramo evo, ova smjena godine 2014. na 2015. po kregorijanskom kalendaru je nama značajna samo da uzmemo povuk jer vjernik kada gleda uzima povuku uzima povuku koliko smo mi zapustili zapustili svoja srca najprije koliko je naše srce daleko od gospodara pa mi ne možemo da utječemo na ljude da mijenaju svoj način razmišljanje svoj način kaže se ubošni kriza kažes Allah dragi zna koliko je koliko alkohola je popijen Allah dragi zna i o nas, gospoda, smiluje nam se i daje nam i odgađan i daj nam prostora da se popravi. zašto Znajte da onako kako smo mi večeras ovdje bereketom nečije dobit neko je uložio trudi napad da mi budemo ovdje taj nije imao pohlepu taj nije imao pohlepu za duňjalkom on je hljepio za onim što je na giret Jer znajte, kad se oko Dunjaluka ljudi svađaju, svađaju se jer je na Dunjaluku gužda. Kad vole dva insana i jednu osobu, svađaju se oko te osobe. Na Ahiretu nema gužda. I zbog toga, završću time, kada je jedan insan vidio od, od Uleme, da su ljudi počeli trgovati u džamiji, kaže nemojte trgovati, idite na trgovinu, kaže dunjalu idite na pijaca. Kaže ovdje u džamijama je trgovina Ahireta, trgovina vječnosti. Ja e molim gospodara da nas počasti da to so razovim amine. O dubila in neseta on alhamdulillah wa kafa salatu wa ala sidna mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man Gospodar naš, počastina, nasa, nemoj nas ponisti. Gospodar naš, oprosti nam grije, nemoj nas kazni. Gospodar naš, največim imenom molimo svako dobro koje od tebe molio tvoj miljenik Muhammed. Molimo te, Gospodar, največim imenom tvojim, sačuva sa od svakoga zla od kojeg je kod tebe zašto tražio tvoj miljenik Muhammed. Gospodar, neka na punjalok ne bude najveća briga. Gospodar, počastina, da pohledni ne budemo. Gospodar, podari nam budemo zadovoljni sa što se nam ti dao gospodar molimo te da nam škelime šahadet na ustima bude gospodar molimo te da nam preko ruku kelime šahade teči gospodar te da svakim svojim djelom svedočimo svoju kelime šahadet. gospodar smiluj se nama roditeljima našima smiluj se prisutnim i zaštitite nas od svakoga zla i počasti naše jezike da na tebe ljude podsjećaju gospodar molimo te da naši jezici govore o tebi tebe spominjuju i na tebi usmjeravaju gospodar poštedi nas od svakih dobrih nas od svakoga zla subhana rabbil velizat ja mes funos